Hobgoblin, másként nevezve knaker, koblinau, polterduk, karkonosz, rübecál, kincstartó vagy pusztecki egyik változata a kohoidnak, amelyet mindazonáltal a hobgoblin méretével és erejével jelentősen felülmúl. A hobgoblin rendszerint hatalmas szakált is visel, melyet a koboldok hordani nem szoktak. Előfordul a hobgoblin tármákban, siktákban, omladékokban, szakadékokban, sötét üregekben, sziklák belsejében, mindenfajta barlangban, vájatban, kőképződményben. Ott, ahol megél, a földben bizonnyal kincsek rejlenek, mint fém, érc, karbon, só vagy kőolaj. Ezért aztán a hobgoblin gyakorta található bányákban, kivált az elhagyatottakban, de a tevékenyekben is szeret mutatkozni. Rosszindulatú, kötekedő és kártevő, isten átka és balsorsa a bányászoknak és a vájároknak, akiket az uraskodó hobgoblin tévútra vezet, sziklánvaló kopogtatással elámít és megrémiz, a járatokat összedönti, a bányászok felszerelését és mindenfajta vagyonát ellopja és megrongálja és attól, hogy egy zugból húsángal fejbe vágjon, szintén nem tartózkodik. De meg lehet vásárolni, hogy ne rongáljon mértéken felül egy sötét járadban vagy siktában, vajas kenyeret, sajtot, karé füstölt sódart elhelyezvén, de legjobb egy korsó akvavita, erre ugyanis a hobgoblin kegyetlenül sóvárog. Fiziológus. Hetedik fejezet Biztonságban vannak, jelentette ki a vámpír, noszogatva Dráakul nevű összvérét. Mind a hárman, Milva, Kökörcsin, és persze magától értetődően Anguléme, aki idejében ért utol bennünket a szánszretúr és mindent elmondott, különféle színes kifejezésektől sem tartózkodva. Soha nem tudtam megérteni nálatok embereknél a káromkodások és szitkozódások többsége miért kapcsolódik az erotika területéhez. Hiszen a szex gyönyörű, a szépséggel, az örömmel, az élvezettel függ össze. Hogy lehetséges a nemi szervek neveit vulgáris, szinonimaként használni? Maradjunk a témánál regisz. Szakította félbegerált. Persze, elnézést. Mivel Angulém figyelmeztetett bennünket a közeledő banditákra, haladéktalanul átléptük Tuszon határát. Az igazság kedvéért Milva nemigen volt elragadtatva ettől, erősködött, hogy visszafordul és visszamegy, hogy kimentsen benneteket. Erről sikerült lebeszélnem. Kökörcsinnek meg furamódon, a ahelyett, hogy örült volna a hercegség határai által nyújtott menedéknek, láthatóan inába szállt a bátorsága. Mitől félő ennyire tuszomban, Nem tudod véletlenül? Nem tudom, de sejtem, válaszolta Gerált, savanyú képet vágva. Mert nem ez lenne az első hely, ahol a mi bárt barátunk kavarodást csinált. Most egy kis lenyugodott, mert rendes csapattal tart, de fiatal korában semmi sem volt neki szent. Mondhatnám, a sündisznók voltak csak biztonságban tőle, meg azok a nők, akik egy magas fa legtetejére másztak föl és az asszonyok férjei, nem tudni miért, de gyakran vették ezt rossz néven a trubadúrtól. Tuszámban akad alig, hanem nem valami férj, akinek kökörcsin láttára, felfrissülhetnek az emlékei. De ez lényegében nem is fontos. Térjünk vissza a konkrétumokhoz. Mi van a hajszával? Remélem. Nem hiszem, mosolyodott el regisz, hogy Tuszánig jöttek volna utánunk. A határvidéken csak úgy hemzsegnek a lovagok, akik szörnyen unatkoznak, és keresik az alkalmat az összetűzésre. Ezen felül a határon találkoztunk egy csapat zarándokkal, és velük együtt jutottunk rögtön Mirkvid ligetébe És az a hely félelemkeltő. Még azok a zarándokok és betegek is, akik a legtávolabbi zugokból vándorolnak gyógyulásért Mirkvidbe, megállnak egy erdőszéli településen. Nem mernek beljebb menni. Mert olyan plegykák keringenek, hogy aki bemerészkedik a szent tölgyesbe, nyílt tűzön végzi, a veszőbabában égetik meg. Gerált nagy levegőt vett. Tehát, természetesen, a vámpír megint nem hagyta, hogy befejezze. Mirkvid ligetében élnek a druidák, azok, akik azelőtt Ángrenben kaeddu laktak, aztán elvándoroltak a Monduin tóhoz, végül Mirkvidbe, Tuszamba. A sorsunk hozta úgy, hogy eljutunk hozzájuk. Nem emlékszem, mondtam már, hogy a sorsunk hozta így? Gerált halhatóan fellélegzett. A mögötte haladó Kahir is. Az ismerősöd a druidák között van? A vámpír megint elmosolyodott. Ez az ismerős történetesen nő, magyarázta. Persze, köztük van. Még sokra is vitte. Egy egész körzetet vezet. Hierofáns. Flaminika. Ez a legnagyobb druida rang neve, ha asszony viseli. Csak férfiak lehetnek, hierofánsok. Igaz. Elfelejtettem. Ha jól értem, Milva és a többiek most a Flaminika és a körzetvédelme alatt vannak. A vámpír szokása szerint már a kérdés feltevés közben felett, majd rögtön hozzáfogott a még fel sem tett kérdések megválaszolásához. Én azonnal visszasiettem, hogy találkozzam veletek. Ugyanis rejtélyes dolog történt. A Flaminika, akinek elkezdtem feltárni az ügyünket, nem hagyta, hogy befejezzem. Kijelentette, hogy mindent tud, hogy már jó ideje várja az érkezésünket. Tessék! Én sem tudtam titkolni a hitetlenkedésemet. A vámpír megállította az összvért, felállt a kenyelben, körülnézett. Keresel valakit vagy valamit? kérdezte Kahir. Már nem keresek, megtaláltam. Szálljunk le! Szeretném, ha minél gyorsabban szálljunk le! Mindent megmagyarázok. Hangosabban kellett beszélniük, hogy megértethessék magukat egymással a vízesés zúgásában, amely nagy magasságból zuhant alá a szikla meredély függőleges falán. Lent, ahol a vízesés jókora tavacskát vájt ki a falban egy barlang fekete nyílása tátongott. Igen, pont ez az erősítette meg regisz a vaják feltételezését. Azért jöttem vissza eléd, mert azt az utasítást kaptam, hogy vezesselek el ide. Ebbe a barlangba be kell menned. Mondtam már neked, a druidák tudtak rólad, tudtak Ciriről, tudtak a küldetésünkről. És attól tudták meg mindezt, aki ott lakik, ni. Az a személy, ha hihetünk a druida asszonynak, beszélni óhajt veled. Ha hihetünk a druida asszonynak, ismételte meg Csipke Lődvegerát. Jártam már ezen a környéken. Tudom, mi lakik az ördöghegy alatti mély barlangokban. Mindenféle szerzet él ott, de túlnyomó többségükkel nem lehet társalogni, ha csak nem karddal. Mit mondott még neked a druida ismerősöd? Mit kell még elhinnem? Világosan értésemre adta, függesztette fekete szemét a geráltra, hogy általánosságban nem rajong olyan illetőkért, akik pusztítják és gyilkolják az élő természetet, a vajákokért pedig különösen nem. Megmagyaráztam, hogy a jelen pillanatban inkább címzetes vaják vagy, hogy abszolút te nem bántod az élő természetet, ha az sem bánt téged. A flaminika, akiről tudnod kell, hogy szerfölt értelmes nő, azonnal megjegyezte, hogy nem a világnézeted megváltása miatt hagytál fel a vaják mesterséggel, hanem a körülményektől kényszerítve. Pontosan tudom, mondta hogy baja esett a vajákhoz közelálló személynek. A vaják kénytelen volt tehát felhagyni a vaják mesterséggel, és az ő segítségére sietni. Gerát nem kommentálta ezt, de a tekintete annyira beszédes volt, hogy a vámpír sietett a magyarázattal. Közölte, idézem, a vaják, aki nem vaják, bebizonyítja, hogy képes a megalázkodásra és az áldozathozatalra. Belép a föld homályos mélyébe, fegyvertelenül, kint hagyva mindenfajta fegyvert, mindenfajta éles vasat, mindenfajta éles gondolatot, mindenfajta agressziót, haragot, dühöt, arroganciát. Alázattal megy be, és akkor ott, a mélyben, az alázatos vaják választ talál az őt gyötrő kérdésekre, választ talál sok kérdésre. De ha vaják-vaják marad, nem talál semmit. Gerált a vízesés és a barlang felé köpött. Ez egyszerű színjáték, jelentette ki. Szórakozás, szemfényvesztés, látnokoskodás, áldozatkészség, titokzatos barlangi találkozás, válaszok a kérdésekre. Ilyen megjátszott fogásokkal csak vén vándor mesemondoknál lehet találkozni. Valaki itt gúnytűz belőlem. Legjobb esetben. És ha ez nem gúnyolódás? Gúnyolódásnak nem nevezném ezt semmiképpen, mondta határozottan regisz, Semmiképpen, Ríviai Gerált. Akkor hát micsoda? Egyike a hírhet druida furcsaságoknak? Nem fogjuk megtudni, szólalt meg hír. Amíg meg nem győződünk róla. Gyere Gerát, együtt megyünk be oda. Nem, rázta meg a fejét a vámpír. A flaminika ebben a tekintetben kategórikus volt. A vajáknak egyedül kell bemennie oda. Fegyver nélkül. Add ide a kardodat. Vigyázok rá, amíg nem leszel itt. Hogy az ördög, kezdte mondani Gerált, de regész gyors mozdulattal szakította meg a mondandóját. Add ide a kardodat. Nyújtotta ki a kezét. És ha van nálad még valamilyen fegyver, azt is hagyd itt nálam. Emlékez a Flaminika szavaira. Semmi agresszió, áldozatkészség, alázat. Te tudod, kit találok ott? Ki, vagy mi vár rám ebben a barlangban? Nem, nem tudom. A legkülönfélebb teremtmények lakják a Gorgona alatti mély folyosókat. A guta üssön meg. A vámpír halkan megköszörülte a torkát. Azt sem lehet kizárni, mondta komolyan. De ezt a kockázatot vállalnod kell, hisz tudom, hogy vállalod. Nem csalódott. Ahogy várta, a barlang bejáratát imponáló méretű halomban torlasztották el a koponyák, bordák, sípcsontok és egyebek. De nem érzett bomlás bűze. A földi maradványok a legnyilvánvalóban sok évszázadosak voltak, és a jövevényeket elriasztó dekoráció szerepét töltötték be. Legalábbis így vérte. Belépett a sötétségbe. A csontok recsegtek, ropogtak a talpa alatt. A látása hamar megszokta a homályt. Gigantikus barlangban találta magát, akkor a szikla mélyedésben, hogy szemmel nem lehetett befogni a méreteit, ugyanis az arányok megtörtek és meghajlottak a mennyezetről festői fürtőkben csüngő, stalaktitok erdejében. A nyirkosan csillogó, sokszínű kavicsal váltakozó feküről, fehér és rózsaszínű, alul zömök, tömzsi, felfelé karcsúsodó talagmitok emelkedtek ki. Némelyikük csúcsa magasan a vaják feje fölé nőtt, némelyikük fent összenőtt a sztalagtitokkal, oszlopszerű sztalagnátot alkotva. Nem kiáltott rá senki. Az egyetlen hallható hang a csöppenő csúrranó víz visszhangja volt. Lassan ment, egyenesen előre a homályban, a sztalagnátoszlopok között. Tudta, hogy figyelik. Erősen, nyomasztóan és nyilvánvalóan érezte, hogy hiányzik a hátáról a kard, úgy, ahogy a nemrég kitört foga hiányzott. Lassabbra fogta a lépteit. Az, amit egy pillanattal korában a talagmitok lábánál fekvő kerek kerekkőtömnek vélt, most hatalmas, izzó szemeket mereztet rá. A szürke, porlepte, bozontos halmok tömör masszájából, hatalmas árkapcsok nyíltak, és kúpos fogak villagtak. Barbegázok. Lassan haladt, óvatosan lépkedett. Barbegázok voltak mindenütt, nagyok, közepesek és kicsik, az útjában hevertek, eszükbe sem jutott kitérni idáig nagyon is nyugodtan viselkedtek, de nem volt biztos benne, mi lesz, ha valamelyikre rátapos. A sztalagnátok egész erdőt képeztek, egyenesen haladni nem lehetett, csak cikkcakban. Felülről a mennyezet tűhegyes cseppköveiről víz csöpögött. A barbegázok egyre többen lettek, végig kísérték, a kavicsokon bugdácsoltak és botladoztak. Hallotta monoton társalgásukat és lihegésüket. Érezte erős, savanyú szavukat. Meg kellett állnia. Az útjában két stalagmit között olyan helyen, hogy kikerülni nem lehetett, egy jókora echinops feküdt, rengeteg hosszú tüske meredezett rajta. Gerált nagyot nyelt. Tolságosan is jól tudta, hogy az ehinop tíz lágnyi távolságra képes kilőni a tüskéit. A tüskéknek volt egy különleges tulajdonságuk, a testbe ütközve eltörtek, hegyes végük behatolt, és egyre mélyebbre és mélyebbre vándorolt, amíg el nem ért valamilyen érzékeny szervet. A vaják buta hallotta a humájból, a vajág gyáva fél, ha, -ha, ha A hang sajátosan és idegenül csengett, de Gerált már nem egyszer és nem kétszer hallott ilyen hangokat. Olyan lények beszéltek így, amelyek nem voltak hozzászokva az artikulált beszéddel való kommunikációhoz, ezért furcsa hangsúlyjal és hangszínnel szólaltak meg, természetellenesen nyújtva meg a szótagokat. A vajják búta! a vajják búta! tartózkodott a megjegyzésektől. Beharapta az ajkát, és óvatosan haladt el az ekinopsz mellett. A söntű szkí hullámzani kezdtek, mint a tengeri rózsa tapogató karjai. De csak egy pillanatra. Aztán az Echinops mozdulatlan námerett, és megint hatalmas halom mocsári fűnek látszott. Két hatalmas barbegáz keresztezte az útját, értelmetlenül vakkant gadtak. Felülről a menyezet alól hátyás szárnyak csatogása és sziszegő vihogás hallatszott, ami csalhatatlanul tündevények és veszpertilek jelenlétére utalt. Ide jött a gyilkos, a vérengző, a vaják. Szólalt meg a homályban ugyanaz a hang, amelyet korábban hallott. Behatolt ide, bemerészkedett, de nincs kardja a gyilkolónak. Akkor hogy akar ölni? A nézésével? Ha-ha-ha-ha! De talán szólalt meg egy másik hang, még természet ellenesebb artikulációval. Akkor mi megölni őt? Ha, ha! A barbegázok hangos kórusban fecserésztek. Az egyik éret, tök nagyságú, nagyon közelmászott, közvetlenül Gerált sarka mögött csattantotta össze a fogait. A vaják elfolytotta az ajkára toluló szitkot. Tovább ment. Azt a víz csöpögött, ezüst hangon csöngtek a csöppek. Valami megragadta a lávát. Visszafogta magát, hogy ne taszítsa el erővel. A teremtmény kicsi volt, nem sokkal nagyobb egy pincsinél. Egy kissé hasonlított is egy pincsire. A pofája. A többi része kis majomra. Geráltnak fogalma sem volt mi az. Életében nem látott félét. – Vólyák! – szóta volt a sipítva, de teljesen érthetően a pincsi, miközben görcsösen kapaszkodott bele Gerált csizmájába. – Vóják, ják! – pupák! – hagyj békén! – mondta összeszorított foggal. – Hagyj a csizmámat, mert berúglak. A barbegázok hangosabban, hevesebben és fenyegetőbben fecserésztek. A sötétben valami felbőgött. Gerált nem tudta, mi volt az. Tehénnek hangzott, de a vaják akármi belefogadta volna, hogy nem tehén volt. Vaják, puppák! Engedd el a csizmámat. Ismételte meg, nehezen uralkodva magán. Fegyverterenül jöttem ide. Békével. Zavarsz. Abba hagyta. Fulladozni kezdett valami undorító bűztől, a szeme könyvbe lábadt tőle, a haja égnek állt. A lábszárába kapaszkodó pincsiszerű teremtmény kidüllesztette a szemét, és egyenesen a csizmájára csinált. A visszataszító büdösséget még visszataszítóbb hangok kísérték. A helyzetnek megfelelően káromkodott, és a lábával arrébb a tolakodó kis teremtményt. Sokkal szelidebben, mint ahogy kiárt volna. De így is az történt, amire számított. Megrugta a kicsit, bőgött fel valami a sötétben, a barbegázok már-már hurrikán fecsegése és sivítozása közepette. Megrúgta a kicsit, bántotta a kisebbet. A legközelebbi barbegázok egészen a lábához bukdácsoltak. Érezte, hogy inas és kőkemény mancsok ragadják meg, és kényszerítik mozdulatlanságra. Nem védekezett. Teljesen közömbös lett. Beszennyezett csizmáját beletörülte a legnagyobb és legagresszívabb barbegáz bundájába. A ruháját megrángadták, erre leült. Valami nagy lény csúszott le a talagnátról leubrott a kavicsokra. Rögtön tudta, mi az. Egy hobgoblin. Tömzsi, kövér, bozontos, görbelábú, úgy ölnyi széles, vörös szakálla, még szélesebb. A hobgoblin lépteire megremegett a talaj, mintha nem is hobgoblin, hanem igás ló közelítene. A szörny elszarusodott, széles lábai, akármilyen mulatságosan hangzik is. Másfél-másfél lábnyi hosszúak voltak. A hobgoblin föléje hajolt, pálinkaszag árad belőle. Nagy kópék ezek, gugyit főznek, gondolta gépiesen Gerált. Megütötted a kisebbet, vaják. Bűzlött az arcába a hobgoblin. Ok nélkül megtámadtál és bántottál egy kicsi, szelíd, ártatlan teremtményt. Tudtuk, hogy nem lehet benned megbízni. Agresszív vagy, gyilkos ösztöneid vannak. Mennyit öltél meg közülünk, te bitang? Nem látta célra a vezetőnek, hogy válaszoljon. Ó, oh. a hobgoblin még tömörebben lehelte rá a megemésztetlen alkoholt. Gyerekkorom óta erről álmodoztam. Gyerekkorom óta végre teljesült az álmom. Nézd csak balra! Buta módra arra nézett, és akkorát kapott jobb ököllel a szájára, hogy egyszerre nagy fényességet látott. Ó! A hobgoblin büdös szakáll a sűrűjéből kivicsorította nagy görbe fogait. Gyerekkorom óta erről álmodoztam, nézd csak jobbra! Elég! Hangzott fel a barlang mélyéből egy erős és csengő parancs. Elég ezekből a játékokból és a viccelődésekből! Hagyjátok békén! Gerált kiköpte a felszakadt ajkáról szivárgó vért. lemosta a csizmáját a szikláról lecsorgó patakocska vízében. A pincipofájuk görény rossz indulatúan rávicsorgott, bár biztonságos távolságból. A hobgoblin is vicsorgott, az öklét masszírozta. Menj csak, vaják, vartyogta. Menj csak, ha egyszer ő szólít téged. Én megvárlak, mert hiszen erre kell visszafelé is jönnöd. Abban a barlangban, amelybe belépett, furamódon teljesen világos volt. A cseppkövekkel borított mennyezeten levő nyílásokon át egymást keresztező fényoszlopok törtek be, melyek a sziklákból és a csöpögő alakzatokból színek és fények tűzi játékát csiholták ki. A levegőben egy mágikus gömb függött, erős fény izzott benne, amelyet megsokszoroztak a falak kvarckövei. A ballang szélei a kivilágítás ellenére homályba vesztek, a talagnátok oszlopeldeinek mélyén fekete sötétség hullámzott. A falon, amelyet a természet éppen ilyen célra tett alkalmassá, épp egy hatalmas festmény készült. A festőművész egy magas, szőke tünde, festékfortos köpenyt viselt. A mágikus természetes fényben úgy rémlett, hogy világító glória övezi a fejét. Őle. le! A tünde folyvást a festményt nézve az ecsettel mutatott rá egy sziklára Geráltnak. Nem bántottak? Nem, nem igen. Meg kell bocsátanod nekik. Valóban, meg kell. Egy kicsit olyanok, mint a gyerekek. Szörnyen megörültek a jöttödnek. Észrevettem. A tünde csak most nézett rá. Ülj le, ismételte, már is rendelkezésedre állok, mindjárt befejezem. Stilizált állat volt, amit a tünde befejezett, valószínűleg bölény. Egyelőre csak a körvonalai készültek el, az imponáló szarvaktól a nem kevésbé nagyszerű farokig. Gerát leült a mutatott sziklára, és megfogadta, hogy türelmes és alázatos lesz a lehetőségek határáig. A tünde összeszorított fogakkal, halkan halkanfütyörészet, belemártotta az ecsetet a festékes tálba, és gyors mozdulatokkal lilára színezte a bölényét. Pillanatnyi töprengés után tigriscsíkokat festett az állat oldalára. Gerált csendben nézegette. A tünde végül egyet hátralépett, Gyönyörködött a már teljes jelenetet ábrázoló freskóban. A csíkos, lilabölényt hanyag-ecset mozdulatokkal felvázolt, íjjal és csidával felszerelt sovány emberalakok üldözték vadugrásokkal. Mi akar ez lenni? Gerát nem bírta tovább. A tünde röpke pillantást vetett rá, szájába dugta az ecset tiszta végét. Ez közölte. Egy történelem előtti festmény. Azok az ősemberek készítették, akik sok ezer éve ebben a barlangban laktak, és főként a már rég kihalt lila bölények vadászatával foglalkoztak. Egyes történelem előtti vadászok művészek voltak, mélyen átérezték a művészi önkifejezés szükségletét, lelkük rezdüléseinek megörökítését. Lenyűgöző. Hát persze, helyeselt a tünde. A tudósaitok évek óta bolyonganak a barlangokban, és az ősemberek nyomait keresik. És ahányszor csak rábukkannak ilyenekre, az mértéktelenül lenyűgözi őket. Bizonyítékot találnak ugyanis arra, hogy ezen a kontinensen és ezen a világon nem vagytok jött mentek. Bizonyítékot arra, hogy az őseitek sok évszázaddal ezelőtt itt éltek, tehát ez a világ az ő örököseié. Na és minden fajtának joga van valamilyen gyökerekhez. Még nektek is, embereknek, akiknek a gyökereit alig, hanem a fák koronájában kell keresni. ha mulatságos szójáték, nem gondolod? Epigram mára méltó. Szereted a könnyű költészetet? Szerinted mit kellene még ide rajzolni? Rajzolj az ősvadászoknak nagy felálló falloszokat. Ez aztán az ötlet. A tünde belemártotta az ecsetet a festékbe. A fallikus kurszusz tipikus volt a primitív civilizációkban. Ez annak az elméletnek a kidolgozásában is segíthet, amely szerint az emberi faj fizikailag degenerálódott. Az ősöknek buzogány méretű faluszuk volt, az utódoknak nevetséges, csökevényes, fityjük maradt. Köszönöm, vaják! Nincs mit. Ez rezdült meg a lelkemben. A színek nagyon frisseknek látszanak ahhoz, hogy történelem előttiek legyenek. Három-négy nap múlva a színek megfakulnak a falon kiválasztódó só hatására, és a kép annyira történelem előtti lesz, hogy csak na. A tudósaitok bepisilnek örömükben, ha meglátják. A fejemet teszem rá, hogy egyik sem ismer rá a kis tréfámra. Ráismer. Hogy lehet az? hiszt nem bírod ki, hogy ne írd alá a remek műved. A tünde szárazon felkacogott. Talált. Hibátlanul megfejtettél. Áh, eh, hiúságnak lángja! Milyen nehéz a művésznek elfolytani a téged önmagában. Már alá is írtam a festményt. Jét, ni. Az nem egy szita kötő? Nem. Ez a nevemet jelentő ideogramma. A nevem Kreván, Espane, Aéb Kaumhan, Macha. A könnyebbség kedvéért az Avallah nevet használom. Te is szólíthatsz így. El nem molasztanám. Téged pedig Réviai Geráltnak hívnak. Vaják vagy. Jelenleg azonban nem szörnyetegeket és bestiákat csépelsz, hanem eltűnt lányok felkutatásával vagy elfoglalva. Csodálatra méltó sebességgel terjednek a hírek. Csodálatra méltóan messzire. És csodálatra méltóan mélyre. Állítólag előre láttad, hogy ide jövök. Meg tudod tehát jósolni a jövőt, ha jól értem. A jövőt megjósolni? Avallah megtörölte a kezét egy rongyban. Mindenki képes. És meg is teszi mindenki, mert ez igencsak könnyű. A jóslásban nincs semmi művészet. Helyesen jósolni az a művészet. Csinos levezetés Epigrammára méltó. Te képes vagy, ez világos, helyesen jósolni. Fölöttép gyakran. Én, kedves Gerált, sokra vagyok képes és sokat tudok. Erre mutat egyébként, ahogy ti, emberek mondanátok, a tudományos címem is. Az egész így hangzik. A beavatott. Szó szerint. És remélem olyan, aki hajlandó megosztani a tudását. Avalach egy pillanatra elhallgatott. Megosztani? Kezdett hozzá végre. Veled! A tudás, kedvesem, privilégium. A privilégiumokat pedig csak egyenlőkkel szokás megosztani. És én egy tünde, a beavatott, az elit tagja. Miért is osztanék meg bármit egy olyan lény leszármazottjával, amelyik alig 5 millió éve jelent meg a világ mindenségben? majomból, patkányból, sakálból vagy más emlősből való evolúció útján, amely lénynek nagyjából egy millió év kellett, hogy felfedezze, két szőrös kezével csinálhat valamit egy lerágott csonttal. És mindezek után ezt a csontot bedugta a végbelébe, és vinnyogott a boldogságtól. A tünde elhallgatott, megfordult, és szemét a festményre függesztette. – Miért merészelsz úgy vélekedni? – ismételte meg. – Hogy megosztok veled bármiféle tudást, ember. – Mondd csak meg! Gerált letörölte csizmájáról a rajta maradt szart. – Talán azért – válaszolta szárazon – mert ez elkerülhetetlen? A tünde hevesen fordult vissza. – Mi az elkerülhetetlen? – kérdezte összeszorított fogain keresztül. – Talán az… Geráltnak nem volt hozzá kedve, hogy felemeljen hangját, hogy még egy pár év, és az emberek egyszerűen minden tudást a magukévá tesznek, nem törődve vele, kedve lesz-e valakinek megosztani velük, vagy sem. Közte azt a tudást is, amit te, tűnde és beavatott, ravaszul elrejtesz a sziklafreskó mögé. Arra számítva, hogy az embereknek nem akarodzik majd csákányjal szétverni az ősemberi lét hamis bizonyítékával telefestett falat. Nos, te híjúság lángja? A tünde kacagott, nagy vidámon. Ó, igen, mondta, ostobaságba hajló híjúság volna azt feltételezni, hogy valamit nem fogtok szétverni. Minden szétvertek. Csak hogy akkor mi lesz? Mi lesz ebből ember? Nem tudom, mondd meg. És ha ezt nem találod helyén valónak, akkor elmegyek. A legszívesebben egy másik kiáraton, mert arra arrafelé a pajkos cimboráid várnak rám, akik meg akarják rongálni a bordáimat. Kérlek! A tünde heves mozdulattal széttárta a karját, és a sziklafal recsegve, ropogva szétnyílt, brutálisan félbevágva a lila bölényt. Erre menj ki! Haladj a fény felé! Átvitt értelembe, vagy szó szerint általában az a helyes út. Kár egy kicsit érte, morogta gerát. A freskóra gondolok. ha nem tréfász, mondta egy pillanatnyi hallgatás után a tűnde, egyenesen csodálni való szelíd és barátságos hangon. A freskónak nem lesz semmi baja, ugyanilyen varázslattal be is zárom a sziklát, egyetlen résnyi vonalnak sem marad nyoma. Gyere, kimegyek veled, elvezetlek. Arra a következtetésre jutottam, hogy mégiscsak van számodra valami mondani valóm. És mutatni valom. Belül sötét volt, de a vaják rögtön tudta, hogy a barlang hatalmas. A hőmérséklet változásából és a légmozgásból. A lábuk alatt a kavicsok nedvesek voltak. A vallak fényt varázsolt, tünde módra csak egy mozdulattal, bűvszó nélkül. Az izzó gömb felrepült a mennyezetre, az üreg falain a hegyi kristály alakzatok miriádnyi villanással és csillanással gyulladtak ki. Az árnyékok táncba kezdtek. A vaják akarata ellenére felsóhajtott. Nem először látott tündeszobrokat és faragványokat, de mindegyik alkalommal ugyanazt a hatást tették rá. A félig mozgásban, félig rezgésben megmerevedett tünde alakokat nem a szobrász vésője készítette, Erős varázslat művelte őket, amely az élő át tudja alakítani Ameli fehér márványjá. A legközelebbi mű egy tündelányt ábrázolt, amint maga alá húzott lábakkal ül egy bazalt lapon. A tündelány elfordította a fejét, mintha a közeledő lépések hangja riasztotta volna meg. Teljesen mesztelen volt. A fehér, tejszerű fényben a sima márvány olyan hatást keltett, mintha a szoborból melegáradna. Ávallak megállt, és rátámaszkodott egy oszlopra, amely a szobrok sorai között jelezte, merre vezet az út. Másodszor szólalt meg halkan. Ragyogóan megfejtettél engem, Gerált. Igen, igazad volt, a sziklán, a bölényfestmények festmények voltak, hogy elvegyék a kedvet a szétrombolásuktól és a fal áttörésétől, hogy mindezt megvédelmezzék a rablástól és rombolástól. Minden fajnak, a tündéknek is joguk van a gyökereikhez. Amit itt látsz, azok a mi gyökereink. Óvatosan lépkedj, kérlek, ez itt lényegében temető. A hegyi kristályon táncoló fényvillanások további részleteket emeltek ki a homályból. A szobrok sora mögött folyosók, lépcsők, amfiteátrumszerű kerengők, Árkádok és oszlopcsalnokok lettek láthatók, mind fehér márványból. Azt akarom, folytatta Avallach, megállt és körbe mutatott, hogy ez fennmaradjon. Még ha mi eltávozunk is, ha ez az egész kontinens és ez az egész világ mérföldnyi vastag, hó és jégréteg alá kerül is, Tirnavéa, a Rheinne fennmarad. Eltávozunk innen, de valamikor visszajövünk. Mi, Tündék. Ezt jósolja nekünk aen itlinespeach, itline aegli aep avennien jóslata. Tényleg hisztek ebben? Ezekben a jós szavakban? Ennyire mélyreható a fatalizmusotok? Mindent előre láttak, és megjósoltak. A tünde nem ránézett, hanem a pókháló finomságú vésetekkel borított márványoszlopokra megérkezéseteket a kontinensre, a háborúkat, a tünde és embervér kiontását, a ti fajtátok felemelkedését, a miénk dekadenciáját, észak és dél uralkodóinak harcát, és im fel kell a dél királya észak királya ellen, és áradásként lepi el az ő földjeiket, összezúzza őket, népeiket pedig megsemmisíti. És így kezdődik meg a világ pusztulása. Emlékszel, itt a szövegére, vaják? Aki messze van, ragálytól hal meg. Aki közel van, karttól bukik el. Aki elrejtőzik, éségtől hal meg. Aki túléli, azt a fagy veszejti el. Eljő ugyanis a tedd deireád, a végidő, a kard és a fejsze kora, a megvetés kora, a fehérfagy és a farkasförgetek kora. Költészet. Szeretnéd, ha kevésbé lenne költői? A napsugarak beesési szögének megváltozása miatt eltolódik az örök fagy határa, méghozzá jelentősen. Ezeket a hegyeket szétzúzza és eltiporja az éjszakról messze délre húzódó jég. Mindent fehér hótakaró borít el, több mint egy mérföldnyi vastag rétegben, és nagyon, de nagyon hideg lesz. Majd meleg gatyát veszünk fel. Reagált közömbös engerát, bondát és prémes sapkát. A számból vetted ki a szót. Helyeselt nyugodtan a tünde. És ezekben a gatyákban meg sapkákban túlélitek ezt, hogy egy nap majd visszatérjetek, gödröket ássatok, és ezekben a barlangokban turkáljatok, hogy romboljatok és lopjatok. Itt Lina Jós szava, erről nem beszél, de én tudom. Nem lehet teljesen kipusztítani az embereket és a csótányokat. Mindig marad legalább egy párocska. Ami bennünket, tündéket illeti, itt Lina határozottabb. Csak azok menekülnek meg, akik a fecske nyomát követik. A fecske, a tavasz jelképe, a megváltó, aki megnyitja a tiltott kaput, megmutatja a megváltás útját, és lehetővé teszi, hogy a világ újjá szülessen. A fecske az ősi vér gyermeke, vagyis Ciri. Gerált nem bírta ki. Vagy Ciri gyermeke? Hogyan és miért? Úgy tűnik, Avallach nem hallotta. Az ősi vér fecskéje ismételte meg, az ő véréből. Gyere és nézd! Még az avallak által mutatott hallatlanul realista, mozgásban vagy gesztusban megragadott többi szobor közül is kiemelkedett. A talapzaton félig fekvő tartásban ábrázolt fehér márvány, tündelány olyan benyomást keltett, mintha, ha felébreztik, egy pillanat alatt felülne és felkelne. Arcát a mellette levő üresség felé fordította, felemelt kezével valami láthatatlant rémlet megérinteni. A tündelány arcáról nyugalom és boldogság tükröződött. Sokáig tartott, mire Avalach megtörte a csendet. Ez Lara Doren Aep Siadal. Nem a sírja persze, hanem a kenotáfiuma. Csodálkozol a szobor helyzetén? Fiát nem kapott támogatást az a terv, hogy faragják márványba mind a két legendás szeretőt, Larát és Lodi Gregennant. Gregennán ember volt, szentségtörés lett volna Amelli Márványt parzarolni az ő emlékművére. Szentségtörés lett volna embernek állítani emlékművet itt, Tírna Béá aráimben. Másrészt még nagyobb bűn lett volna szándékosan elpusztítani ennek az érzelemnek az emlékét. Az arany középutat választották tehát, Gregennán formálisan nincs itt, és mégis itt van, Lára tekintetében és testtartásában. A szeretők együtt vannak. Semmi sem volt képes őket szétválasztani. Sem a halál, sem a feledés, sem a gyűlölet. A vajáknak úgy tűnt, hogy a tünde közömbös hangja egy pillanatra elváltozott. De ez alig ha volt lehetséges. A odament oda ment a szoborhoz. Óvatos, gyöngéd mozdulattal megsimogatta a márványkart. Aztán megfordult, és háromszögletű arcán megint a szokásos, kissé gúnyos mosoly jelent meg. Tudod-e, haják, mi a hosszú élet legnagyobb hátránya? Nem. A szex. Mi? Jól hallottad. A szex. Alig száz év elteltével unalmas lesz. Nincs benne már semmi, ami lenyűgözhetne, vagy felizgathatna, ami az újdonság bájával kecsegtethetne. Már minden megvolt, így vagy úgy, de megvolt. És akkor hirtelen bekövetkezik a szférák együtt állása, és felbukkantok itt ti, emberek. Felbukkannak itt a más világból érkező emberek maradékai. A régi világotokból, amelyet sikerült totálisan elpusztítanotok. Saját még mindig szőrös kezeitekkel elpusztítanotok. Alig 5 millió évvel azután, hogy a fajotok létrejött. Maroknyian vagytok. Átlagos életkorotok nevetségesen alacsony, túlélésetek tehát a szaporodás ütemétől függ, ezért aztán a zabolátlan vágy soha nem szűnik meg bennetek, teljesen a szex irányít benneteket. Ez még az önfenntartás ösztönénél is erősebb hajtóerő. Meghalni miért ne, ha előtte párzani lehet, íme a filozófiától, kiséle rövidítve. Gerát nem szólt közbe, és nem tett megjegyzést, noha nagy lett volna hozzá. És egyszer csak mi derül ki, folytatta Avalach. A tündék, akik megunták egymást a tündelányokkal, a mindig hajlandó emberi nőköz közelednek, az unatkozó tündelányok pedig pervers kíváncsiságból adják oda magukat a mindig életerővel és lendülettel teli emberi hímeknek. És olyasmi történik, amit senki sem képes megmagyarázni. A tündelányok, akik rendszeresen 10-12 évente fogamzóképesek, ha emberrel közösülnek, minden erős orgazmust követően ovulálni kezdenek. Valamilyen rejtett hormon, esetleg hormon kombináció kezdett el működni. A tündelányok megértik, hogy gyakorlatilag csak az emberektől lehetnek gyermekeik. Épp a tündelányoknak köszönhetően nem írtottunk ki benneteket, amikor még erősebbek voltunk. Aztán pedig ti lettetek erősebbek, és ti bennünket kiírtani. De a tündelányokban mindig szövetségesekre leltetek. Ők voltak a szorgalmazói az együttélésnek, az együttműködésnek és az együttlétnek, és nem akarták elismerni, hogy lényegében az együttfekvésről van szó. – Miközön van nekem ehhez? – krákogott Gerát. Neked? – Abszolút -e semmi. De ciri -nek? Igen sok. Ciri mégiscsak Lara Doren áeb, Siadál Siadal leszámozottja. Lara Doren pedig szorgalmazta az emberekkel való együttélést. Főleg egy emberrel. Kregenannal, egy emberi varázslóval. Lara Doren gyakran és eredményesen élt együtt azzal a Kregenannál. Egyszerűbben szólva, teherbe esett. A vaják ezúttal is csöndben maradt. A probléma ott jelentkezett, hogy Lara Doran nem közönséges tündelány volt. Genetikai töltet volt, speciálisan elkészítve. Sok évi munka eredménye. Egy másik töltettel, egy tündéével összekapcsolódva, magától értetődően még speciálisabb gyermeket kellett szülnie. Amikor emberi magtól termékenyült meg, ez az esély füstbe ment. Évszázados tervezés és előkészület eredményei semmisültek meg. Legalábbis akkor ezt gondolták. Senki sem tételezte fel, hogy a keregennan által nemzetfélvér valami pozitívat örökölhetne teljes értékű anyjától. Nem, az ilyen semmi jót nem hozhatott. És ezért, szólt közbe Gerált, szigorúan megbüntették. Nem úgy, ahogy gondolod. Avallach gyors pillantást vetett rá. Bár Laradoran és Kregennan kapcsolata felmérhetetlen károkat okozott a tündéknek, az embereknek csak a javukra lehetett. Mégis emberek és nem tündék gyilkolták meg Kregennant. Emberek és nem tündék veszélytették el Larát. Épp így történt, annak ellenére, hogy sok tündének volt meg az oka rá, hogy gyűlölje a szeretőket. Személyes oka is. Geráltott már másodszor ejtette gondolkodóba a tünde hangjának apró változása. Így vagy úgy, folytatta a Az együtt élés gyanát pukkant szét, a fajok egymást torkának ugrottak. Elkezdődött a háború, amely ma is tart, és közben Lara genetikai állománya megvan, amint már bizonyára rájöttél. És még fejlődött is. Sajnos mutálódott. Igen, igen, a te cirid mutáns. A tünde ezúttal sem várt megjegyzést. Persze, a ti varázslóitok is beleütötték ebbe az órukat. Agyafúrtan kötötték párokká a kitenyésztett személyeket, de ők is elvesztették e fölött az ellenőrzést. Kevesen érik fel észszel, milyen csoda folytán született újjá Laradó genetikai állománya ilyen erősen ciriben, mi szabadította fel ezt az állományt? Azt hiszem, Vilgefortz tudja ezt, ő volt az, aki Taneden összekuszálta a csontjaidat. Azok a varázslók, akik Lara és Rianon leszármazottaival kísérleteztek, és akik valameddig szabályos tenyésztést folytattak, nem érték el a kívánt eredményt. Megunták, és abba is hagyták a kísérleteket. De a kísérlet folytatódott. Ám most már ösztönösen. Ciri, Pavetta lánya, Kalante unokája, Rianon gunokája, Lara Doren valódi leszármazottja lett. Vilgeforc értesült erről, pár valószínűleg véletlenül. Tud róla Emhirvan Emreisz is, a Nélfgádi császár. És te is tudsz. Én még többet is tudok, mint ők ketten. De ez nem fontos. A végzett malma dolgozik, megőrölte a sors magvát. Ami elrendeltetett, annak meg kell lennie. És minek kell meglennie? Ami elrendeltetett. Ami felülről eldöntetett, átvitt értelemben persze. Olyasmi, amit a tévedhetetlenül működő, mechanizmus hatása dönt el, ennek alapja a cél, a terv és az eredmény. Ez vagy költészet, vagy metafizika, vagy mind a kettő, mert néha nehéz őket egymástól megkülönböztetni. Lehetne ez szó valami konkrétumról is? Legalább minimálisról. Szívesen elvitatkozom veled erről-arról, de úgy alakult, hogy sietek. A átható tekintetet vetett rá. Hová sietsz annyira? Ah, elnézést! Úgy rémlik, semmit sem értettél meg abból, amit mondtam. Akkor egyenesen kimondom. A te nagy, mentő akciódnak már semmi értelme. Teljesen értelmetlen lett. Több okból folytatta a tünde, a vaják kőkemény arcába nézve. Először is, már túl késő. Az alapvető baj már bekövetkezett, már nem vagy abban a helyzetben, hogy megmenthetsz tőle a lányt. Másodszor, most, amikor a fecske már a helyes útra tért, nagyszerűen elboldogul egymaga is. Túl hatalmas erőt hordoz magában, nem kell félnie semmitől. Nincs szüksége a segítségedre. És harmadszor, mm, végig figyelek rád, Avala, egész idő alatt. Harmadszor, harmadszor, valaki más segít majd neki. Csak nem vagy annyira arrogáns hogy azt gondold, ezt a lány csakis és kizárólag veled köti össze a végzet. Ez minden? Igen. Akkor viszontlátásra. Várj. Mondtam, sietek. Tételezzük fel egy pillanatra, mondta a nyugodtan, hogy én tényleg tudom, mi fog történni, hogy látom a jövőt. Ha megmondom neked, hogy az, aminek be kell következnie, bekövetkezik így is, függetlenül az általad kifejtett erőfeszítésektől, a kezdeményezéseitől, ha közlöm veled, hogy kereshetnél valami nyugodt helyet a világban, és elüldögélhetnél ott, nem kellene csinálnod semmit, várva az események lefolyásának elkerülhetetlen következményeit, akkor is vállalkoznál valami ilyesmire? Nem. Ha közlöm veled, hogy a tevékenységed, amely azt tanúsítja, hogy nem hiszel a cél, a terv és az eredmény megállíthatatlan működésében, talán, bár ennek elenyésző a valószínűsége, valóban megváltoztathat egyetmást, de kizárólag rossz irányban, akkor újból átgondolod a dolgot? Á, ah, látom a képedről, hogy nem. Egyszerűen megkérdezem hát. Miért nem? Igazán tudni akarod? Igazán. Azért, mert egyszerűen nem hiszek a célokról, a tervekről és a teremtők felülről jövő elképzeléseiről szóló metafizikai közhelyeidben. Nem hiszek a híres, itt línai, jós és a többi profitáskodásaitokban sem. Képzeld el, ugyanolyan mesének, és humbógnak tartom őket, mint a sziklafestményedet. A lila bölényt avaláh. Ennyi. Nem tudom, hogy nem tudsz, vagy nem akarsz segíteni. De nem veszem tőled rossz néven. Azt mondod, nem vagyok képes, vagy nem akarok neked segíteni. Hogyan tudnék? Gerált eltöprengett egy pillanatra. Teljesen tudatában volt annak, hogy sok függ a kérdés helyes megfogalmazásától. – Visszaszerzem, Cirit? – rögtön jött a válasz. – Visszaszerzed, de csak azért, hogy azonnal el is veszítsd. Méghozzá örökre, visszavonhatatlanul. Mielőtt erre sor kerülne, elveszíted mindazokat, akik elkísérnek. Egyik társadat a legközelebbi hetekben, vagy talán napokban veszíted el. Sőt, talán a legközelebbi órákban. – Köszönöm. – Még nem fejeztem be. A cél és a terv örlésébe való beavatkozásod közvetlen és azonnali következménye több tízezer ember halála lesz. Aminek egyébként nincs különösebb jelentősége, ugyanis nem sokkal később 10 milliók veszítik el az életüket. Az általad ismert világ egyszerűen eltűnik, megszűnik létezni, hogy megfelelő idő elteltével teljesen megváltozott alakban szülessen újjá. De erre éppenséggel senkinek nincs, és nem is lesz semmi befolyása. Senki sem lesz képes ezt megelőzni, vagy megfordítani a dolgok menetét. Sete, te, se én, sem a varázslók, sem a beavatottak. Még Ciri sem. Mit szólsz ehhez? Lila bölény. Azért köszönöm, avallach. Egyébként, vont vállat a tünde, egy kicsit kíváncsi vagyok, mit tehet egy kavics, a behull az örlő fogaskerekek közé. Tehetek még valamit, érted? Nem igen, mert úgy vélem, nem tudod megmutatni nekem, Cirit. Ki mondta ezt? Gerált visszatartotta a lélegzetét. Ávállach gyors léptekkel a barlangfala felé tartott, intett a vajáknak, hogy menjen utána. Tírna béá a rainne falainak, Mutatott rá a csillogó hegyi kistályokra, különleges tulajdonságuk van. Nekem meg, kérkedés nélkül, különleges képességeim vannak. Tedd rá a kezed, nézd rá, gondolkoz intenzíven. Arra, milyen nagy szüksége van rád. És nyilvánítsd ki, hogy úgy mondjam, mentális segítőszándékodat. Gondolj arra, hogy segítségére akarsz rohanni, ott akarsz lenni mellette, vagy valami hasonlóra. A képnek magától kell megjelennie, és jól kivehetőnek kell lennie. Nézd, de tartózkodj a hirtelen reagálástól. Nem mondj semmit. Ez látomás lesz, nem kommunikáció. Engedelmeskedett. Az első látomások az ígéret ellenére nem voltak jól kivehetőek. Homályosak voltak, de annyira erőteljesek, hogy ösztönösen hátra lépett. Egy levágott kéz az asztalon, az üveglapon szétfrütcsenő vér, csontvázak lócsontvázakon. A bilincs bevert jenefer. Egy torony, egy fekete torony, és mögötte, ott, sarki fény. És a kép hirtelen, figyelmeztetés nélkül világos lett. Túlon túl világos. – Kökörcsin! – ordította Gerált. – Milva! Anguléme! – He? – érdeklődött Avallach. Ah, – Á, igen! Úgy tűnik, mindent elrontottál. Gerált elugrott a barlangfalától, hajszál híján felbukott egy bazalt kövön. – Nem fontos, a fenébe is! – kiáltotta. – Figyelj, Avallach, a lehető leggyorsabban el kell jutnom abba a druida erdőbe. – Kaed Mirkvidbe? – Akár oda! – a bajtársaimat halálos veszély fenyegeti ott, az életükért harcolnak, mások is veszélyben vannak, merre a leggyorsabb, a az ördögbe, visszamegyek a kardomért és a lovamért. Egyetlen ló sem képes, vágott közben nyugodtan a tünde, elvinni téged mirkvid ligetébe, sötétedés előtt, de én még nem fejeztem be. Menj a híres kardodért, én meg közben szerzek neked hátas lovat pompás hátas lovat, erdei ösvényre valót. Ez a ló, hogy úgy mondjam, egy kicsit szokatlan. De a segítségével nem egész fél óra alatt Kaed Mirkvidben leszel. A hobgoblinnak ló bűze volt, és ezzel vége is volt a hasonlóságnak. Gerált egyszer mahakámban látott olyan versenyt, amelyet a törpök rendeztek hegyi muflonokon, és ez akkor abszolút extrém sportnak látszott. De csak most tudta meg, az őrülten vágtató hobgoblin hátán ülve, mi az igazi extremitás. Hogy leneesség görcsösen belemélyeztette az ujjait a durva bozondba, és combjait összeszorította a szörny szőrös hátán. A hobgoblin izzadságtól, vizelettől és pálinkától bűzlött, eszelősen vágtatott, a föld is beleremeget gigantikus talpa dobogásába, mintha a talpai bronzból lettek volna. Alig lassítva kapaszkodott fel a hegyoldalakra, és olyan gyorsan rohant róluk, hogy a levegő csak úgy süvöltött a vaják fülében. Hegygerinceken, ösvényeken, és olyan keskeny teraszokon vágtatott át, hogy gerált, behunta a szemét, nehogy lenézzen. Olyan vízeséseken, zuhatagokon, szakadékokon és hasadékokon ugrott át, amelyeket még egy muflon sem lett volna képes leküzdeni. És minden sikeres ugrást vad, fősiketítő rikoltás kísért. Vagyis a szokásosnál is vadabb és fősiketítőbb. A hobgoblin ugyanis gyakorlatilag szünet nélkül rikoltozott. Ne annyira! A levegő áramlása visszaszorította a szavakat a torkába. Mert aztán minek? Ittál! Nyargaltak. A fülében sűrített a levegő. A hobgoblin bűzlött. A sziklákon elhalkult a hatalmas talpak dobogása. Kopár hegyoldalak és kőgörgetegek zörögtek alattuk. Aztán a köves talaj változni kezdett. Zölden villant fel valami, ami törpefenyő is lehetett. Aztán zöld és barna villanások következtek, mert a hobgoblin őrült lendülettel ugrott át egy jegenyeerdőn. A gyanta illat összekeveredett a szőny bűzével. <Szöld> a jegenyésből kiértek, avar zörgött. Most vörös, bordó, okker, és sárga lett minden. Lassabban! <Szöld> <Szöld> A hobgoblin nagy lendülettel ugrott át az egymásra halmozódott fatörzseket. Gerált kis híján a nyelvét harapta le. A vadhajsza ugyanúgy ért véget minden különösebb teketória nélkül, mint ahogyan elkezdődött. A hobgoblin földbe válta a sarkát, rikkantott, és ledobta a vajákot az lepte talajra. Gerált fekve maradt egy percet, úgy elakadt a lélegzete, hogy egy szitkot sem bírt kinyögni. Aztán felállt, sziszegett, és a térdét dörzsölgette, megint megfájdult. – Nem estél le! – állapította meg a hobgoblin a tényt, a hangjában csodálkozás volt. – No, no! – Geralt nem fűzött ehhez megjegyzést. – Helyben vagyunk! – a hobgoblin előremutatott szőrös mancsával. – Ez itt Kaed Mirkvid. – Lent, alattuk, sűrű köd volt. A párálból hatalmas fák csúcsai villantak ki. Ez a köd előzte meg a kérdést a hobgoblin, miután körülszimatolt. Nem természetes. Ráadásul érezni is az onnan jövő füstöt. A helyedben sietnék. Eh, veled tartanék. Eszméletlen nagy kedven van verekedni. Már gyerekkoromban arról álmodoztam, hogy egyszer vajákkal a hátamon támadjak emberekre. De Avalach megtiltotta, hogy mutatkozzam. Egész közösségünk biztonságáról van szó. Tudom. Neved rossz néven, hogy pofán vágtalak. Nem veszem. Egyenes fickó vagy. Köszönöm. Meg a cipelést is. A hobgoblin kivicsorította vörös szakálából a fogait. Pálinkaszag árat belőle. Részemről az élvezet. A mirkvidi erdőt ellepő köd sűrű és szabálytalan formájú volt, leginkább egy rakás tejszínhabra hasonlított, amelyet egy hiányos értelmű szakácsnő rakott rá valami tortára. Ez a köd brokilont juttatta a vaják eszébe. A driádok erdeje gyakran burkolózott hasonló sűrű, védő és álcázó mágikus párába. A brokilonhoz hasonlított a túlnyomó részt éger és bükkfákból álló őserdő méltóságteljes és fenyegető atmoszférája is. És teljesen úgy, mint brokilomban, Gerált már az erdő szélén, az avarral borított úton kis hián megbotlott a hullákban. A borzalmasan összekaszabolt emberek nem druidák voltak, nem is Nilfgaardiak, és bizonyal nem tartoztak a Fülemüle és Simi bandájához sem. Geraltnak, mielőtt még kivehette volna a ködben a szekerek alakját, eszébe jutott, amit Regis az arándokokról mondott. Az derült ki ebből, hogy némely zarándoknak nem túl szerencsésen ért véget az arándoklata. A füst, meg a nyírkos levegőben kellemetlen, Égett szag egyre erősebb lett, és meg is mutatta az utat. Rövidesen a hanguk is mutatták az utat. Kiáltozás, és a guszla hamis macska zenéje. Gerált meggyorsította a lépteit. Az esőtől süppedős úton egy szekér állt, a kerekek mellett újabb hullák hevertek. Az egyik bandita a szekéren garázdálkodott, Különböző tárgyakat és felszereléseket haigált az útra. A második a kifogott lovakat tartotta, a harmadik egy megölt zarándokról rángatta le, vörös róka subáját. A negyedik guszlán fűrészelt egy vonóval, nyilván a zsákmány között találta, de a világért sem volt képes kicsalni a hangszerből, egyetlen tisztán szóló dallamot sem. Jó jött a hangzavar, elfojtotta Gerált lépteit. Az enne hirtelen szakadt meg, a guszlahúrjai szívet jajdultak fel, a rabló az avarra zuhant, vére szerte fröcskölt. A lovakat tartó még kiáltani sem tudott, a sihil a légcsövét szelte át. A harmadik rablónak nem volt ideje leugrani a szekérről, ordítva bukott le, combján ketté vágott ütőerével. Az utolsó még ki tudta vonni kardját a hüvejéből, de felemelni már nem tudta. Gerált a hüvelykújjával lerázta a vért. Igen, fiacskáim, mondta az erdő és füstszak felé fordulva. Ez buta ötlet volt. Nem kellett volna a fülemülére és sihurra hallgatni. Otthon kellett volna maradni. Hamarosan rábukkant a többi szekérre és a többi meggyilkoltra. A számos összevagdalt és összeszurkált zarándok között vérlepte, fehérköpenyes druidák is feküdtek. A már nem túl távoli tűzfüstje alacsonyan húzódott a talaj fölött. Ezúttal éberebbek voltak a rablók. Csak egyet sikerült meglepnie, aki azzal volt elfoglalva, hogy lehúzza az utolsó gyűrűket és karkötőket egy megölt nő összevérzett kezéről. Gerált minden megfontolás nélkül levágta a banditát, a bandita felüvöltött, a többiek pedig, a nélvgádiakkal összekeveredett rablók nagy ordítozással vetették rá magukat. Beugrott az erdőbe, a legközelebbi fa alá, hogy a törzs védje a hátát. De mielőtt a rablók odaértek volna, patkócsattogás hallatszott a bokrok közül, a ködből egy aranyvörös, saptáblaszerű csótárral betakart, Óriási ló bontakozott ki. A rajta ülő lovas teljes fegyverzetben volt. Köpenye hófehér, sisakja csörben végződő, átjuggatott rostéjjal volt ellátva. Mire a banditák feleszmélhettek volna, a lovag már a nyakukon volt, jobbra-balra vágott a kardjával, szökőkutakban fröcsögött a vér. Gyönyörű volt a látvány. Gerátnak azonban nem volt ideje nézegetni, Neki is ketten voltak a nyakán egy megyszínzekéjű robló és egy fekete Nélfgárdi. A rablót, aki kitörés közben fedezetlen lett, a képén vágta meg, a Nélfgárdi pedig a röpködő fogak láttán nyaka közé szedte a lábát, és eltűnt a ködben. Geráltot kis híján letiporta a saktábla csótáros ló. Lovasa nélkül rohangált. Haladéktalanul kiugrott a bozótból felé, ahonnan kiáltások, szitkok és lábdobogás hallatszott. A fehér köpenyes lovagot három bandita rángatta ki a nyerekből, most azon igyekeztek, hogy lemészárolják. Egyikük terpezben állva bárdal csapkodott, a másik karddal vagdosott. A harmadik egy kicsiny vörös körül ugrálta, mint egy nyúl, alkalmat és védtelen helyet keresve, hogy beléje máthassa láncsáját. A ledöntött lovag érthetetlenül ordibált a sisak belsejéből, és visszaverte a csapásokat két kézzel maga elé tartott pajzsával. A pajzs a bád minden egyes csapásánál egyre lejjebb került, már csak nem a mervértre támaszkodott. Nyilvánvaló volt, még egy-két ilyen ütés, és a lovag belei a páncérréseim türemkednek elő. Gerált három ugrással a forgatak közepébe került, tarkon vágta az ugráló lángás vöröskét, széles ívben szelte át a bátos hasát. A fegyverzetéhez képest fürge lovag térden vágta a harmadik rablót a pajzs szegélyével, és miután amaz összeesett, háromszor csapott az arcába, mire a vér elöntötte a pajzsot. Térdre ugrott. A páfrányok között keresgélte a kardját, miközben úgy döngött, mint egy hatalmas bádogdarázs. Hirtelen meglátta Geráltot, és mozdulatlanná dermedt. Kinek kerültem a kezébe? Trombitálta ki a sisak mélyéről. Senkiébe. Akik itt vekszenek, azok az én ellenségeim is. Aha. A lovag megpróbálta felemelni a sisakrostét, de a bádog behorpat és a szerkezet ellenállt. Becsületemre. Százszoros köszönet önnek a segítségért. Önnek inkább, hiszen ön az én segítségemre. Tényleg? Mikor? Semmit sem látott, gondolta Gerált. Még csak észre sem vet a lyukakon keresztül ebben a vasfazékban. Milyen néven illetik? kérdezte a lova. Gerált. A rívijai. Címere? Nincs idő lovag úr heraldikára. Becsületemre, igaz, férfias lovag ön Gerált. A lovag megtalálta a kardját, felállt. Kicsorgult pajzsát, akár csak a ló csótárját, arany-vörös ferde-saktábla díszítette, a mezőkben A és H betű virított váltakozva. Ez nem az én családi címerem, dönökte magyarázatul. Ezek a fejedelemasszonyom kezdőbetűi, Anna Henrietta hercegnői. Az én nevem a saktábla lovagja. lovag vagyok. Nevemet és ékeimet nem szabad felfednem. Lovagi eskütt Becsületemre még egyszer köszönet neked a segítségét, lovag. Részemről az élvezet. Az egyik ledöntött bandita feljajdult, és megzörgette az avart. A saktábla lovagja odaugrott, és hatalmas csapással a földhöz szögezte. A rabló szétvetett kezeláva remegni kezdett, olyan volt, mint egy gombos tűhegyre tűzött pók. Siessünk, szólt a lovag. A zsiványság még itt dühöng. Becsületemre még nincs ideje megpihenni. Igaz, ismert el Gerá. A banda az erdőben fosztogat, zarándokokat és druidákat öldös. A barátaim bajban vannak. Elnézést egy pillanatra. Egy másik rabló is életjelt adott. Ő is szó szerint oda lett szögezve, széttárt lábával olyan toppanúrt vágott ki, hogy még a csizmája is leesett róla. Becsületemre A saktábla lovagja beletörülte a kardját a mohába. Nehezen lehet ezeket a léhákat megfosztani az életüktől. Ne furcsád, lovag, hogy a sebesülteket ledöföm. Becsületemre, régebben nem tettem ilyet de ezek a himpellérek annyira gyorsan nyerik vissza az egészségüket, hogy a becsületes ember csak irigyelhetné. Amióta előfordult, hogy az egyik semmire kellővel háromszor egymás után volt dolgom, gondosabban kezdtem őket kikészíteni. Úgy, hogy már csak az ámen kelljen. Értem. Mint látja, kóbor vagyok, de becsületemre botor nem. Ó, megvan a lovam. Gyere ide, bukefalosz. Az erdő tágasabb és világosabb lett. Terjedelmes, de ritkás, lombozatú, hatalmas tölgyfák uralták. Már közelről érezték a füstöt és az égés bűzét, és egy pillanattal később meg is látták. Nátfedeles kunyhók lángoltak, az egész kicsiny település. Lángoltak a szekerek ponyvái. A szekerek között hullák, hevertek, sokuk messziről is jól látható fehér druida lepelben. A banditák és a nilvgárdiak egymást bátorítva rikoltozással a maguk előtt tolt szekerek mögé rejtőzve rohamoztak meg egy cölöpökön álló, gigantikus töltyva támaszkodó házat. A ház tekintélyes gerendákból épült, lejtős zsindejtető fette, nem tettek benne kárt a banditák kilőt fákjái. A bekerített ház védekezett és hatásosan vágott vissza. Gerált szeme láttára az egyik rabló elővigyázatlanul hajolt ki a szekér mögül, és villámsújtottan rogyott össze, kokonyájába nyílfúródott. A barátaid, tüntetett találékonyságával a saktábla lovagja, nyilván ott vannak abban az épületben, becsületemre, kegyetlenül körül vannak kerítve, jelünk hát, siessünk segítségükre. Gerált vartyogó ortítozást és parancsokat hallott, felismerte a bekötözött képű fülemülét, a rablót. Egy pillanatra Sirru féltündért is látta, aki a fekete köpenyes háta mögé rejtőzött. Hirtelen kürtök harsantak fel, még a levelek is hullani kezdtek a tölgyfákról. Harci mének patkói csattogtak, megcsillantak a rohamozó lovagság páncéljai és kardjai. A rablók üvöltözve szaladtak szét minden irányban. – Becsületemre! – rikkantotta a saktábla lovagja, a lovát sarkantyúzva. – Ezek a bajtársaim! Útól értek, Rohamra, hogy nekünk is jusson valami dicsőség! Ősd, vágd! A bukefaloszon nyargaló saktábla lovagja elsőként esett neki az iszkoló rablóknak, kettejüket villámgyorsan levágta, a többit szétriasztotta, mint héja a verebeket. Ketten az arrafutó Gerált felé kerültek, a vaják egy szempillantás alatt végzett velük. A harmadik azonban Gabriellel lőtt rá. A miniatűr számszerűriat egy Gabriel nevű Verdeni kézműves találta ki, és szabadalmaztatta. Véd meg magad, jelszóval reklámozta. Mindenfelé dühöng a banditizmus és az erőszak, harsogta a reklám. A törvény erőtlen és tanácstalan. Véd meg magad! Ne menj el Gabriel márkájú kézi számszerű nélkül. Gábriel az őröd, Gábriel megvéd a banditáktól téged és szeretteidet. Rekordméretű lett a forgalom. Hamarosan az összes bandita kézi Gábrielt használt támadás közben. Gerált vaják volt, el tudott hajolni a nyílvesző elől, de megfeledkezett a fájos térdéről. Egy hüvelykel elkésett a kitérés, a levél alakú végig végigszántotta a fülét. A fájdalom elvakította, de csak egy pillanatra. A raglónak nem volt ideje felajzani a számszeriat, nem tudta megvédeni magát. A feldühödött gerát rácsapotta a kezére, majd egy széles sihilvágással kiontotta a beleit. Még le sem tudta törülni a vért a füléről és a nyakáról, amikor rátámadt egy apró, Mennyit fürgeségű, természetellenesen csillogó szemű alak, Zerrikán Szaberrával volt felfegyverkezve, amelyet csodálatra méltó jártassággal forgatott. Geráltnak már két vágását kiparírozta, összecsenget, szikrákat szórt a két penge nemes acélja. A mennyit fürge volt és szemfüles. Egy pillanat alatt észrevette, hogy a vaják Sánti egy pillanat alatt elkezdte kerülgetni, és a neki előnyösebb oldalról támadni. Hallatlanul gyors volt, a szaberra éle, szinte süvöltött a veszélyes kevesztezéssel végrehajtott vágások közben. Gerált egyre nehezebben kerülte el a csapásokat, és egyre jobban vicegett, mert kénytelen volt a fájós lábára nehezedni. A menyét hirtelen összegörnyett, felugrott, ügyes, megtévesztő cselvágást mutatott be, a füle felől csapott le. Gerált ferdén kivédte és visszavágott. A bandita könnyedén elhajolt, már neki is állt a ravasz alsó vágásnak, amikor hirtelen kidüllesztette a szemét, hatalmasat tüsszentett, takony öntötte el, egy pillanatra kibillent a helyzetéből. A vaják villámgyorsan gyorsan a nyakára vágott, a penge a gerincoszlopig hatolt. Na, és most mondja valaki azt, zihált, a reszkető hullát nézve, hogy a kábítószer használata nem ártalmas. A magasra emelt buzogányjal rátámadó bandita megbotlott, és arccal előre a sárba zuhant. A nyakszírtjéből nyilvessző mered ki. – Jövök, vaják! – kiáltotta Milva. – Jövök! – Tarts ki! Gerált megfordult, de már nem volt kit levágnia. Milva lelőtte az egyetlen rablót, aki még a közelben volt. A többiek az erdőbe menekültek, a színes lovasság pedig a nyomukba erett. Néhányukat a saktábla lovagja üldözte a bukefaloson. Útól is érte őket, mert az erdőből kihallatszott szörnyű dühöngése. Az egyik fekete Nilfgárdi, akit nem öltek meg teljesen, hirtelen felugrott és menekülőre fogta. Milva villámgyorsan felemelte és kifeszítette az íját. süvöltöttek a vessző tollak, a nélvgárdi az avarra zuhant, lapockái között egy szürke tollas nyillal. Az íjászlány nagyot sóhajtott. – Lógni fogunk, – mondta. – Miből gondolod? – Hisz ez itt Nilfgaard, és a második hónap telik-e azzal, hogy túlnyomó részbe Nilfgaardiakat lövök le. – Ez itt Toussaint, nem Nilfgaard. Gerált oldalt a fejéhez nyúlt, tiszta vér lett a keze. – A fenébe. – Mi van ott? Nézd már meg, Milva. Az íjászlány figyelmesen és rosszallóan nézegette. – Csak a fület szakadt le – Állapította meg végül. Szóra se érdemes. Könnyen beszélsz. Nagyon kedveltem ezt a fülemet. Segíts valamivel bekötözni, mert átáztatja a galléromat. Merre van kökörcsén és anguléme? A viskóba, az zarándokókkal, ó, a pucztulatba. Patkók csattogtak, a ködből három lovas bontakozott ki, harciparipákon ügetve, lobogó köpennyel és zászlókkal. Gerált, mielőtt még meghallotta volna csatakiáltásaikat, vállon ragadta milvát, és berántotta egy szekér alá. Nem lehetett tréfálni olyanokkal, akik tizennégy lábnyi hosszú kopjával felfegyverkezve rohomoznak, mert a kopja hatókörre a ló fejétől számított tíz lábnyira is kiterjed. Kimászni! A lovagok paripái a földet kapálták patáikkal a szekér körül. Fegyvert eldobni és kimászni! Lógni fogunk! Dörmögte Milva. Volt ebben igazság. Ha útonállók! Rikkantott fel csengő hangon az egyik lovag, akinek a pajzsán fekete bikafej volt ezüst mezőben. Ha, gazfickók! Becsületemre! Lógni fogtok! Becsületemre! Csatlakozott fiatalos hangon a másik, akinek egyszínű, világos kék pajzsa volt. A helyszínen koncoljuk fel őket. Ha hó! Ha hó! Áj! A ködből a saktábla lovagja bontakozott ki a bukefaloszon. Sikerült neki végre fölemelnie a behorpat sisakrostét, most láthatóvá lett dús, szőkés és bajsza. Engedjétek őket szabadon, de ízibe, kiáltotta. Ezek nem haramják, hanem egyenes és becsületes emberek. Az asszony személy férfiasan kiált az arándokok védelmében. Ez a legény pedig jó lovag. Jó lovag! A bikafej is felemelte a sisakrostéját, fölöttébb hitetlenkedve nézte Geráltot. Becsületemre! Az nem lehetséges! Becsületemre! Csapott a melvértjére a saktábla lovagja, páncélba bújtatott öklével. Lehetséges! A kezemet rá! Ez a férfias lovag mentett meg a szükségben, amikor a himpellérek a földre döntöttek. A neve Ríviai igerált. Címered? Nem szabad elárulnom, morogta a vaják. Sem az igazi nevem, sem az ékességem. Lovagi esküdtettem, a kóbor Gerált vagyok. Ó, rikoltotta hirtelen egy ismerős, pimasz hang. Nézzétek csak, mit hozott a cica. Á, mondtam neked, néni, hogy a vaják a segítségünkre jön. És a legjobbkor kiáltotta az angulémmel és egy kis csoport rémült zarándokkal érkező kökörcsin, magával cipelve a lantját és az elmaradhatatlan hengert. Egy másodperccel se hamarabb. Jó a drámai érzéket, Gerált. Színdarabokat kellene írnod. Hirtelen elhallgatott. A bikafej meghajolt a nyerekben, a szeme csillogott. Julián Vikont! De Peirak báró. A töltyfák közül még két lovak bontakozott ki. Egyikük, akinek fazékszerű sisakját egy nagyon jól sikerült, kiterjesztett szányú fehér hattyú képmása díszítette, lasszon vezetett két foglyot. A másik lovag, kóbor, már nem botor, húrkokat készített és megfelelő ágak után nézett. Se a fülemüle! Anguléme észrevette, hogy a vaják ránéz, se sírru! Kár! Kár! Ismert elgerált, de megpróbáljuk jóvá tenni. Lovag úr, de a pikafej, vagy inkább, de peirák báró nem figyelt rá. Úgy tűnt, csak kökörcsint látja. – Becsületemre! – mondta elnyújtottan. – Nem téved a látásom. Julián úr saját személyében. – ah, Örülni fog a hercegnő asszony. Kicsoda Julián érdeklődött a vaják. – Én vagyok az – mondta félhangon kökörcsin. – Návatkoz ebbe belegerát! – Megörül majd Anarietta asszony. – Ismételte meg, de peirák peirán báró. – Ah, becsületemre! Mindannyi utokat elviszünk várába. Csak semmi kifogás, Vikomt. – Meg sem hallok bármiféle kifogást. A haramiek egy része elszökött. Gerált meglehetősen fagyos hangot engedett meg magának. – Azt javaslom, előbb fogjuk őket el. Aztán majd átgondoljuk, mit kezdjünk ezen az érdekesen induló napon. Mit szól hozzá Báró úr? – Becsületemre! – Mondta a bikafej ebből nem lesz semmi, az üldözés lehetetlen. A bűnözők a patakon túra menekültek, és nekünk a patakon túra egy lépést sem szabad tennünk, még egy patkónyom nyit sem. A Mirkvidi erdőnek az a része érinthetetlen szentély. És a tuszanunk kegyelmesen uralkodó őszeretet méltósága Anna Henrietta hercegnő által a druidákkal megkötött kontraktusának szellemében Rablók szöktek meg arra a fenébe is. Szakította félbe gerált. dühösen. Gyilkolni fognak abban az érinthetetlen szentélyben. Maga meg itt holmi kontraktusokról. Lovagi szavunkat adtuk. De példán báró pajzsára, mint kiderült, bikafej helyett jobban ráillett volna egy birkafej. Nem szabad. A kontraktusok. Egy lépést sem druida a területen. Akinek nem szabad, annak nem szabad. Röhögött anguléme, a rablók két lovát húzva maga után kötőféken. – Hagy ezt az üres fecsegést, vaják! Indulunk! Nekem még mindig rendezetlen elszámolni valomban a fülemülével. Te meg, ha jól sejtem, szeretnél még eltársalogni a féltündével. – Veletek megyek! – mondta Milva. – Mindjárt keresek magamnak valami kancát. – Én is! – dadogta Kökörcsin. – Én is veletek! – Ó, azt már aztán nem! – Szólalt meg a bikafejes báró. Becsületemre! Julián Vikomt úr velünk jön Beklárvárába. A hercegnő nem bocsátaná meg nekünk, ha találkozván vele, nem vinnénk magunkkal. Benneteket nem tartóztatlak, szabadon tervezhettek és cselekedhettek. Mint Julián Vikomt harcostársai, Anarietta asszony ő kegyelmessége szívesen fogadna benneteket méltó módon, és látna vendégül a várban, de hát... Megvetitek a vendégszeretetét. Nem vetjük meg, szakította félbe gerált, fenyegető pillantásokkal csítítva Ángulémet, aki a báró háta mögött mindenféle rondákat és csúfondárosakat mutogat behajlított karral. Távol áll tőlünk, hogy megvessük. Nem ulasztunk el meghajolni a hercegnő előtt és leróni a neki járó hódolatot. Elsőbben azonban elintézzük az elintézni valónkat. Mi is a szavunkat adtuk, mondhatni. Mi is kötöttünk kontraktusokat. Ha eleget teszünk nekik, haladéktalanul, beklervárába igyekszünk. Feltétlenül oda megyünk. Már csak azért is, tette hozzá jelentőség teljesen és nyomatékosan, hogy ügyeljünk rá, semmi sérelem és becstelenség ne érhesse ott kökörcsin bajtársunkat. Vagyis, if, Juliánt! Becsületemre! Ne el magát hirtelen a báró. Semmi sérelem és becstelenség nem éri Julián Vikomtot. Kész vagyok erre szavamat adni. Mert elfelejtettem volt elmondani önnek Vikomt, hogy Raimund herceg két évvel ezelőtt elhalálozott gutaütésben. Ha! Ha! kiáltotta a kökörcsin, hirtelen felragyogva. A herceg kifordult. Ez ám a nagyszerű és örömteli hír. Vagyis akarom mondani, bánat és szomorúság, kár és veszteség. Legyen neki könnyű a föld. Ha viszont így van, menjünk be Klerbe, minél sebesebben, lovag ura. Gerált, Milva, Anguléme. Viszontlátásra, a várban. Átgázoltak a patakon, bevágtattak az erdőbe, a terjedelmes tölgyek közé, a kengyelig érő páfrányba. Milva könnyedén rátalált a menekülő banda nyomaira. Olyan gyorsan lovagoltak, ahogy csak lehetett. Gerált aggódott a druidákért. Attól félt, hogy a banda maradványa, biztonságban érezve magát, a druidákon akarja majd bosszóját kitölteni a Tuszani kóbó lovagoktól elszenvedett pogromért. Ez aztán jól bejött Kökörcsinnek, mondta hirtelen ángoléme. Amikor a fülemüléjék körülvettek bennünket, ebben a kunyhóban megvallotta nekem, mitől rettek tuszámba. Gondoltam én, válaszolta a vaják, csak azt nem tudtam, hogy ilyen magasra célzott. A hercegnő asszony, ho ho ho Ez jó pár éve volt. Rajmund herceg pedig az, aki felfordult, állítólag megesküdött rá, hogy kitépi a költő szívét, megsütteti és feladja vacsorára a hűtlen hercegnőnek, és kényszeríti rá, hogy megegye. Szerencséje van kökörcsinnek, hogy nem akkor került a herceg mancsai közé, amikor az még élt. Nekünk is szerencsénk van. Az majd kiderül. Kökörcsin azt állítja, hogy az az Anarietta hercegnő eszelősen szerelmes belé. Kökörcsin mindig ilyeneket állít. Tácsátok a pofájtokat! Morogta Milva, megrántotta a gyeplőt és az íjáért nyúlt. Egyik tölgyfától a másikig cikcakban rohant feléjük egy rabló, sapka nélkül, fegyvertelenül, vaktában. Futott, felbukott, felállt, megint futott, és kiabált. Vékony hangon, rémülten, borzalmasan. – Mi van? – csodálkozott Anguléme. Milva csendben felajzotta az íját. Nem lőtt, megvárta, hogy a rabló közelebb érjen, az meg egyenesen feléjük rohant, mintha nem is látta volna őket. Átszaladt a vaják lova és ánguléme lova között. Látták tejfehér, rettegéstől eltorzult arcát. Látták kimeresztett szemét. – Mi az ördög? – ismételte meg Angoléme. Milva felucsúdott az elképedésből, megfordult a nyerekben, és a menekülőnek egy nyilat küldött a hátába. A rabló felsikoltott, és a páfrányok közé zuhant. Megremegett a föld. Annyira, hogy a közeli töltyfáról lehullottak a makkok. Érdekes, szólalt meg Anguléme. Mielő rohant így, a föld ismét megremegett. Zörögtek a bokrok, ropogtak a letört ágak. Mi ez? nyögte Milva felállva a kengyelben. Mi ez, vaják? Gerált odanézett, meglátta, és hangosat sóhajtott. Anguléme is meglátta, és elsápat. Ó, a kurva életbe! Milva lova is meglátta. Páni félelmében felnyerített, felágaskodott, majd kirúgott a hátsójával. Az íjászlány kirepült a nyeregből és tehetetlenül a földre zuhant. A ló elnyargalt az erdőbe. A vaják hátasa habozás nélkül utána rohant, bal szerencsére egy alacsonyan függő tölgyfahák felé vezette az útját. Az ág lesöpörte a vajákot a nyeregből a megrázkódtatástól és a térdében érzett fájdalomtól csak nem elvesztette az eszméletét. Angulémnek sikerült a leghosszabb ideig urrá lennie a megtébolyodott lovon, de végül ő is a földön kötött ki, a ló pedig megszökött, kis híján letiporva az épp felállni készülő Milvát. És akkor pontosabban láthatták meg azt a valamit, ami feléjük tartott. És egyáltalán, de egyáltalán nem csodálkoztak már az állatok pánikba esésén. A teremtmény gigantikus fára hasonlított, szerteágazó, évszázados töltyfára, vagy talán az is volt. De nagyon szokatlan volt ez a töltyfa. Ahelyett, hogy valahol egy réten állt volna a lehullott avar, és makkok közepette, ahelyett, hogy eltűrte volna, hogy mókusok szaladgáljanak rajta, és kenderikék szarják le, ez a töltyfa fürgén menetelt az erdőben. Egyenletesen topogott vastag gyökérzetével, és hadonászott az ágaival. A szörny tergyedelmes törzsének, vagy testének, az átmérője szemre úgy két öl lehetett, a rajta ásító odú pedig aligha odú volt, inkább száj, mert olyan hangot klafogott, mintha súlyos ajtó csapódna be. Noha borzasztó súlya alatt úgy rengett a föld, hogy bonyolult lett az egyensúlyt megtartani, a teremtmény csodálatra méltó ügyességgel ugrált át a szurdokokon. És ezt nem céltalanul tette. A szörny a szemük láttára ágaival hadonászva. Gajaival suhintozva halászott ki egy kidölt fagyökerei között rejtőző banditát. Ugyanolyan ügyesen, ahogy a gólya fogja meg a fűben búvó békát. A Gajakkal körbefont gonosztevő az ágak között függött, szánalomra méltóan üvöltött. Gerált látta, hogy a szöny már három hasonlóan elfogott rablót hurcol magával. És egy nilvkárdit. Meneküljetek! nyöszörgött hasztalanul próbálkozva felállni. Az volt az érzése, mintha valaki ütemes kalapácsütésekkel verne bele, a térdébe egy fehérre ízított szöget. Mélva! Anguléme! Meneküljetek! Nem hagyunk itt! A töltyfarém meghallotta őket, vidáman toppantott a gyökereivel, és feléjük rohant. Anguléme hasztalanul próbálkozva fölemelni Geráltot, Kivételesen ronda káromkodásokat eresztett el. Mélva, reszkető kézzel igyekezett egy nyílveszőt a hurra illeszteni. Teljesen értelmetlenül. Meneküljetek! Késő volt. A töltyfarém már el is érte őket. A rettegéstől pénultan látták most pontosan a zsákmányát, a gajak halmazába függő négy rablót. Ketten életbe voltak, mert reket nyekergést hallattak, és kalimpáltak a lábukkal. A harmadik alig ha nem elájult, tehetetlenül lógott. A szön nyilvánvalóan élve akarta megfogni őket. De a negyediknél ez nem ment neki. Figyelmetlenségében bizonyára túl erősen szorította meg, amit ki lehetett következtetni az áldozat kidüllet szeméből és nagyra kinyújtott nyelvéből. No meg a vérrel, és hányadékkal összemocskolt állából. A következő másodpercben már a levegőben fügtek gallyakkal körülvéve, mint három fenhangon kiáltoztak. Legej, legej, legej, hallották alulról a gyökerek felől. Legej, legej, fácska. A töltyfarém mögött egy fehér ruhás, a hajában virágkoszorút viselő fiatal druida lány lépkedett és egy zöldleveles veszővel hajtotta. Ne bántsad, fácska, ne szorítsad, gyöngéden, legej, legej, legej! Nem vagyunk rablók, nyögte ki felülről gerált, alig tudott hangot kierőltetni az ág középrés középréselődött melkasából. Mondd meg neki, hogy engedjen el minket, ártatlanok vagyunk. Mind azt mondják, a druidalány arra a szemöldöke fölött keringő pillangót: Legej, legej, legej! Bepisiltem! jajdult fel Anguléme A francba! Bepisiltem! Mélva csak hörgött, feje a mellére bukott, Gerált csúnyán szitkozódott. Ez volt az egyetlen, amit tehetett. A druidalány által hajtott töltyfarém élénken szaladt az erdőben. Kutása közben valamennyiüknek, már akik eszméletüknél voltak, kocogott a foguk a teremtmény ugrásainak ütemére. Annyira, hogy visszhangzott. Rövid idő múlva egy tágas réten találták magukat. Gerált észrevette egy csapatnyi fehérbe öltözött druidát, mellettük pedig egy másik töltyfarémet. Ennek a másiknak gyengében sikerült a vadászat, ágai között csak három bandita lógott és alig, hanem, csak egyikük volt életben. Bűnözők, gazemberek, hitvány emberek szónokolt alulról egy hosszú botra támaszkodó ag druida. Nézzétek meg jól, lássátok, milyen büntetés éri a mirkvidi erdőben a bűnösöket és a hitványakat. Lássátok és jegyezzétek meg! Elengedünk benneteket, hogy amit egy pillanat múlva látni fogtok, elmondhassátok másoknak. Figyelmeztetésül. A tér kellős közepén hatalmas gerenda és rőzserakás tornyosult, a dorongokkal megtámasztott rakáson pedig vesszőből font, óriási bábút formázó ketrec állt. A ketrec tele volt üvöltő és rángatózó emberekkel. A vaják világosan hallotta a fülemüle nevű rabló békaszerű, a rettegéstől reket vartyogását. Látta sírruféltűn, de krétafehér, páni félelemben eltorzult, a vesszőfonathoz préselődő arcát. Druidák! Minden erejét mozgósítva ehhez az ordításhoz, hogy meghallják az általános hangzavar közepette. Flaminika asszony! Gerált vaják vagyok! Tessék! Szólalt meg odalent egy magas, sovány asszony, acélszürke haja a vállára omlott a homlokán fagyönykoszorú szorította le. Gerált vagyok! Vaják! Emély regisz barátja! Ismételd meg, mert nem hallottam. Gerált! A vámpír barátja! Á, ah, rögtön ezzel kellett volna kezdeni. Az acélhajú druida nő nyelzésére a tölgyfarém letette őket a földre. Nem túl gyöngéden. Leestek. Egyikük sem tudott a saját erejéből felállni. Mélva eszméletlen volt, vérszivárgott az orrából. Gerát nehezen tápászkodott fel, a lány fölé hajolt. Az acélhajú flaminika megállt mellettük, krákogott. Nagyon is vékony, egyenesen sovány volt az arca, kellemetlenül hasonlított egy bőrrel bevont halálfejhez. Búzavirág kék szeme kedvességet és szelítséget tükrözött. Alig hanem bordatörése van, mondta Milvára nézve. De mindjárt hozzuk. A gyógyítóink haladéktalanul a segítségére lesznek. Fájalom, ami történt, de honnan tudhattam volna, kik vagytok? Nem hívtalak benneteket kádmirtvidbe, és nem adtam beleegyezésemet, hogy beléphessetek a szentélyünkbe. Igaz, Emil Regis kezeskedett értetek, de hogy egy vaják van az erdőnkbe, élőlények fizetett gyilkosa, Haladéktalanul elhordom magam innen tiszteletre méltó Flaminika, Bizonykodott Gerált, amint elhallgatott, mikor meglátta, hogy a druidák égőfákjakkal közelítenek a rakáshoz és az emberekkel teli veszőbábuhoz. Ne! kiáltotta ökölbe szorított kézzel. Álljatok meg! Ez a ketrec, mondta a Flaminika, mintha nem is hallaná, Eredetileg arra készült, hogy téli etető legyen az éhező állatok részére, szénával telítőnve álljon az erdőben. De amikor elfogtuk ezeket a latrokat, eszembe jutottak azok a plegykák és rágalmak, amelyeket rólunk terjesztenek az emberek. Jól van, gondoltam, legyen nektek vesző baba. Magatok szoptátok az ujatokból, mint rettegést keltő rémképet, hát akkor én megcsinálom nektek ezt a rémképet. Parancsold meg nekik, hogy álljanak meg, zihált a vaják. Tiszteletre méltó Flaminika, ne gyújtsátok meg. Az egyik banditának fontos információi vannak számomra. A Flaminika keresztbe font a mellén a kezét. Búzavirág szeme továbbra is puha és szelíd volt. Ó, nem, felelte szárazon. Ebből nem lesz semmi. Én nem hiszek a koronatanú intézményében a büntetés aluli kibúvó erkölcstelen. – Áj! – ordította a vaják. – Ne gyújtsátok meg! – Á! A Flaminika kurta kézmozdulatot tett, a még a közelben áldogáló fácska pedig toppantott egyet a gyökereivel, és egyik ágát a vaják vállára tette. Gerált leült nagy huppanással. Meggyújtani a tüzet! – parancsolta a Flaminika. Sajnálom vaják, de így kell lennie. Mi druidák becsüljük és tiszteljük az életet minden formájában. De a bűnözők életének megkímélése közönséges ostobaság. A bűnözőket kizárólag a félelem riasztja el. Példát nyújtunk hát nekik a félelemből. Nagy reményeket fűzök hozzá, hogy ezt a példaadást nem kell megismételnem. A villám villámgyorsan fellángolt. A farakást füst borította el, erős tűz lobbant fel. A vesszőbabából kihallató sikoltozások és üvöltözések hajmeresztőek voltak. Nem volt persze lehetséges a tűz ropogásától még erősebb hangzavar közepette, de Geráltnak úgy rémlett, meg tudja különböztetni a fülemüle kétségbeesett vartyogását, és sírru féltűnde fájdalomteli, magas hangú kiáltozását. Igaza volt, gondolta. A halál nem mindig ugyanolyan. És azután, értózatosan hosszúnak tűnő idő után, a farakáson és a veszőbabában irgalmasan felrobbant a durrogó tűzpokla, és ebben a tűzben nem maradhatott éppen semmi. A medallionod gerált. Szólalt meg a mellette álló angoléme. – Tessék! – krákogott, mert a torka elszorult. – Mit mondtál? – a farkasos ezüst medálionod, sírunál volt, most már végleg elveszítetted, szétolvadt ebben a hőségben. Hiába, mondta egy pillanat múlva, a flaminika búzavirág szemébe tekintve, már nem vagyok vaják, megszűntem vaják lenni. Taneden, a sírálytoronyban, brokilomban, a jaruga hídján, a gorgona alatti barlangban, és itt a mirkvidi erdőben. Nem, én már nem vagyok vaják. Meg kell hát tanulnom, hogy meglegyek a vaják medelion nélkül.